Contele de Montecristo de Alexandra Diuma Pista 39 Sunau orele șase și jumătate. Doamnei de Vilfor îi fu anunțată o prietenă care venea să ia masa împreună cu ea. Dacă aș fi avut cinstea să vă văd pentru a treia sau a patra oară, domnule conte, și nu pentru a doua oară, dacă aș fi avut cinstea să vă fiu prietenă în loc de a avea pur și simplu fericirea de a vă fi îndatorată, Aș stărui să vă rețin la masă și nu m-aș lăsa învinsă de primul refuz." Mii de mulțumiri, doamnă," răspunse Monte Cristo, dar am eu însumi o întâlnire de la care nu pot lipsi. Am făgăduit să conduc la spectacol o prințesă greacă, prietenă de-a mea, care n-a văzut încă opera mare și se bizuie pe mine să o conduc." Duceți-vă, domnule, dar nu uitați rețeta." S-ar putea, doamnă?" Ar însemna să uit mai întâi ora de discuție pe care am petrecut-o cu dumneavoastră, și mi-ar fi cu neputință. Montecristo salută și ieși. Doamna de Vilfor rămase pe gânduri. Ciudat om, își spuse ea. Pe semne că numele lui de Botezie e Adel Monte. Pentru Montecristo, rezultatele depășiseră așteptările. Iată un teren bun, își spuse el pe când pleca. Sunt sigur că semânța pe care o lași să cadă în el rodește. Și a doua zi, credincios făgăduielii date, îi trimise doamnei de Vilfor rețeta. Capitolul 15 Robert, diavolul Motivul operei era cu atât mai nimerit de dat, cu cât în seara aceea avea loc o solemnitate la Academia Regală de Muzică. După o îndelungată boală, Levasieux reapărea în rolul lui Bertram și, ca întotdeauna, opera maestrului la modă atrăsese cea mai aleasă lume din Paris. Ca majoritatea tinerilor bogați, Morser își avea fotoliul său de orchestră și, în plus, zece loj de ale prietenilor, cărora putea să le ceară oricând un loc, fără să mai punem la socoteală locul la care avea dreptul în loja aleilor. Chateaurenau și avea fotoliul lângă lui Morser. Boșam, în calitate de ziarist, era stăpânul sălii și avea loc pretutindeni. În seara aceea, Lucian de Bray avea la dispoziție loja ministrului și o oferise contelui de Morser, care, deoarece Mercedes refuzase, o trimisese lui Danglar, anunțându-l că va veni pe semne în seara aceea să o viziteze pe baroană și pe fica ei, dacă domniile lor binevoiau să primească loja pe care le-o propunea. Domniile lor nu refuzară. Nimeni nu dorește mai mult o lojă gratuită decât o dorește un milionar. Danglar declarase că principiile politice și calitatea lui de deputat al opoziției nu îi îngăduie să în loja ministrului. În consecință, barona îi scrise lui Lucian să vie soia, dat fiind că nu putea merge la operă numai cu Eugenii. Într-adevăr, dacă cele două femei ar fi apărut singure, lumea le-ar fi luat-o în nume de rău pe când așa părea foarte firesc ca domnișoara Danglar să meargă la operă împreună cu maicăsa sa și cu amantul acesteia. Lumea trebuie luată așa cum este. Cortina, ca de obicei, se ridică în fața unei săle aproape goale. Și tot un obicei al lumii elegante din Paris... Este să sosească la spectacol după ridicarea cortinii Din pricina aceasta, spectatorii sosiți nici nu ascultă și nici nu privesc primul act al piesei Ci se uită la cei care vin și nu aud altceva decât zgomotele ușilor și ale discuțiilor Iată, uită, pe neașteptate alber, văzând că se deschide o lojă de la rangul întâi Iată, uită, contesa G Cine e contesa G? întrebă Shatoreno Dragă baroane, iată o întrebare pe care nu ți-o iert. Mă întreb cine e contesa G?" Adevărat," spuse Chateau nu e cumva venețiana aceea fermecătoare." Întocmai." În aceeași clipă, contesa G îl zări pe Albert și îi schimbă cu el un salut însoțit de un zâmbet. O cunoști?" întrebă Chateau -Renau. Da," răspunse Albert, i-am fost prezentat la Roma de către Franț." Vrei să-mi faci la Paris același serviciu care ți-a fost făcut la Roma?" Cu plăcere!" Liniște!" strigă publicul. Cei doi tineri își continuară discuția fără să pară că se sinchisesc cât de cât de dorința publicului de a asculta muzica. Am văzut-o și la cursele din Cham de Mar," spuse Chateau Renaud. Astăzi?" Da." Nu mai spune. Într-adevăr, au fost curse astăzi. Ai jucat?" O, nimica toată, 50 de ludovici Și cine a câștigat? Nautilus Paria sunt pe el Dar n-au fost trei curse? Ba da, a mai fost premiul jochei clubului O cupă de aur Ba chiar s-a petrecut atunci un lucru destul de ciudat Care? Liniște, strigă publicul Cursa a fost câștigată de un cal și de un jocheu cu totul necunoscuți Cum? Da, da Nimeni nu dăduse vreo atenție calului înscris sub numele de Vampa și jocheului înscris sub numele de Job. Când a fost văzut în pe neașteptate un roib minunat și un jocheu cât pumnul. Au fost nevoiți să-i vâre 20 de livre de plumb în buzunar și tot nu l-au putut împiedica să câștige cursa cu trei lungimi de cal înaintea lui Ariel și Barbaro, care alergau odată cu el. Și nu s-a aflat al cui erau calul și jocheul? Nu. Spui că numele calului era Vampa. Atunci știu mai mult decât voi. Știu al cui este. Tăceți odată, strigă pentru a treia oară publicul. De data aceasta, frământarea era atât de mare încât cei doi tineri își dădură în sfârșit seama că publicul li se adresa lor. Ei se întoarseră o clipă căutând în mulțime vreun om pe care să-l tragă la răspundere pentru ceea ce ei socoteau o neobrăzare. Dar nimeni nu repetă invitația și tinerii se reîntoarseră cu fața spre scenă. În clipa aceea se deschidea loja ministrului și doamna D'Anglar împreună cu fica ei și cu Lucian Debrei își ocupară locurile. Iată niște cunoștințe de ale tale, Viconte," făcușa Torenou. De ce n-ai bate tot spre dreapta? Ești căutat!" Albert se întoarse și ochii lui îi întâlnire într-adevăr pe ai baroanei Danglar, care îi făcu un ușor salut cu evantaiul. Cât despre domnișoara Eugenii, ea abia dacă își plecă ochii mari și negri până la staluri. Dragul meu, dacă lăsăm la o parte căsătoria asta nepotrivită și nu cred că ea te preocupă prea mult," Nu înțeleg deloc ce poți să ai împotriva domnișoarei Danglar. E într-adevăr o fată foarte frumoasă. Sigur că e foarte frumoasă, răspunse Albert. Dar îți spun drept că în privința frumuseții aș prefera ceva mai blând, mai suav, în sfârșit mai feminin. Așa sunt tinerii, filozofă Chateaurenau, care, fiindcă avea 30 de ani, își lua aer de tată față de morser. Nu-i vezi niciodată mulțumiți. Cum, dragul meu, ți se găsește o logodnică făcută după modelul Dianei la vânătoare și tot nu ești mulțumit? Păi, tocmai, mi-ar fi plăcut ceva mai mult genul lui Venus din Milo sau din Capua. Diana aceasta la vânătoare, mereu printre nimfele ei, mă cam sperie. Mi-e teamă să nu se poarte cu mine cum s-a purtat cu Acteon. Într-adevăr, o privire aruncată asupra Eugeniei ar fi putut aproape să lămurească simțământul mărturisii de morser. Domnișoara d'Anglar era frumoasă, dar, așa cum spusese Albert, avea o frumusețe cam prea hotărâtă. Avea părul strălucitor de negru, dar în unduirile lui naturale se putea observa o oarecare răzvrătire, făcută de mâna care voia să le impună voința ei. Ochii... Negri ca și părul, împrejmuiți de sprâncene minunate și neavând decât un singur cusur, acela că se încruntau uneori, erau remarcabil mai cu seamă prin expresia lor de hotărâre, ne la locul ei în privirea unei femei. Nasul avea exact proporțiile pe care un sculptor i le-ar fi dat nasului Iunonei, gura puțin cam mare, era împodobită cu dinți frumoși pe care îi scotea și mai mult în evidență buzele de un carmin prea viu, nepotrivit cu paloarea tenului fetei. În sfârșit, o aluniță neagră în colțul gurii, ceva mai mare decât sunt de obicei aceste capricii ale naturii, dădeau chipului domnișoarei Danglar caracterul hotărât care îl speria puțin pe morser. De altfel, întreaga înfățișare a Eugeniei, se potriveau cu fața ei pe care am încercat să o descriem. Așa cum spusese Shatoreno, ea semăna cu Diana la vânătoare, dar avea în frumusețe ceva mai hotărât încă și mai muștiulos. Creșterii pe care o primise îi se putea găsi cu surul că, asemenea unor trăsături din înfățișarea Eugeniei, părea că aparține celui celuilalt sex. Într-adevăr, Eugenie vorbea câteva limbi, desena cu ușurință. Făcea versuri și compunea muzică. Și era mai ales pasionată pentru această din urma artă pe care o studia cu o prietenă din școală, o fată fără avere, dar având toate însușirile cu putință ca să ajungă, după câte spunea, o cântăreață excelentă. Se mai spunea de asemenea că un compozitor îi purta prietenei Eugeniei o grijă aproape părintească și o punea să lucreze cu nădejdea că, într-o bună zi, ea și va găsi bogăția în glas. Posibilitatea ca domnișoara Louise Darmi, așa se numea tânăra virtuoasă, va intra într-o zi în teatru, făcea ca domnișoara Danglar, deși o primea acasă, să nu se arate niciodată cu ea în public. De altfel, fără să se bucure în casa bancherului de situația independentă a unei prietene, Louise se bucura totuși de o situație mai bună decât a profesoarelor obișnuite. La câteva clipe după intrarea doamnei Danglar în lojă, cortina fu coborâtă. Fiindcă pauzele lungi făceau posibile plimbarea prin foyer sau vizitarea timp de o jumătate de oră a celor din loj, aproape toți spectatorii de la staluri se împrăștiară. Morser și Chateaurenau ieșiră printre cei din tâi. Doamna Danglar... Crezu o clipă că Albert se grăbea astfel numai din dorința de a veni să o salute și se aplecase la urechea Eugeniei, anunțându-i vizita tânărului. Dar Eugenie se mulțumit doar să clatine din cap zâmbind. Și chiar atunci, ca pentru a dovedi că tăgăduia la Eugeniei era întemeiată, Morser se ivi într-o loja alăturată de la rangul întâi. Loja aceasta era loja contesei G. Iată-te, domnule călător!" Îl primi contesa, întinzându-i mâna cu însuflețirea unei vechi cunoștințe. Drăguț din partea dumitale că m-ai recunoscut și mai ales că m-ai vizitat pe mine înaintea tuturor. Fiți sigură, doamnă, că dacă aș fi aflat că sunteți la Paris și dacă v-aș fi cunoscut adresa, n-aș fi așteptat atâta, răspunse Albert. Dar îngăduiți-mi să vi-l prezint pe domnul baron de chateau prietenul meu, unul dintre rarii gentilom care mai există în Franța și de la care am aflat că ați fost la cursele din Cham de Mar. Chateau se înclină. Erați și dumneavoastră la curse, domnule? Întrebă cu vioiciune contesa. Da, doamnă. Atunci ați putea să-mi spuneți al cui este calul care a câștigat premiul jochei clubului? Nu, doamnă, răspunse Chateau -Renau. Aceeași întrebare i-am pus-o și eu lui Albert. Țineți mult, doamnă contesă?" întreba Albert. La ce? Să-l cunoașteți pe stăpânul calului." spus de mult. Închipuiți-vă că... dar nu cumva știți din întâmplare cine e, Viconte." Doamnă, erați pe cale de a ne povesti ceva. Ați spus, închipuiți-vă. Ei bine." Închipuiți-vă că minunatul roib și drăguțul de jocheu cu bluză roșie mi-au insuflat de la prima vedere o simpatie atât de puternică, încât le-am dorit și unuia și altuia să câștige ca și cum aș fi pariat pe ei jumătate din averea mea. De aceea, când i-am văzut sosind cu trei lungimi înaintea celorlalți, am fost atât de bucuroasă încât am început să aplaud ca o nebună. Închipuiți-vă uimirea mea când, înapoiindu-mă acasă, l-am întâlnit pe micul jocheu roz. Am crezut că învingătorul cursei locuia din întâmplare în aceeași clădire cu mine, când, deschizând ușa salonului, primul lucru pe care l-am văzut a fost cupa de aur, premiul câștigat de calul și jocheul necunoscut. În cupă se afla un bilet pe care erau scrise cuvintele. Contesei G. din partea lordului Ratueni. Exact, spuse Morser. Cum exact? Ce vrei să spui? Vreau să spun că e lordul Ratwain în persoană. Care lord Ratwain? Al nostru, vampirul, cel de la teatrul Argentina. Adevărat? Se miră contesa. E aici? Sigur că da. Și vă întâlniți? Îți face vizite? Te duci la el? Îmi e prieten apropiat, iar domnul deșatore nu a avut cinstea să-l cunoască. Ce te face să crezi că el a câștigat? Roibul înscris sub numele de vampa. Nu te înțeleg. Nu vă mai amintiți numele faimosului bandit care mă luase prizonier? Adevărat! Și din mâinile căruia contele m-a scos în chip miraculos? Da, da... Banditul se numea Vampa, așadar vedeți bine că el e. Dar de ce mi-a trimis cupa tocmai mie? Mai întâi, doamnă contesă, fiindcă după cum vă puteți închipui, îi vorbisem mult despre dumneavoastră, apoi pentru că s-o fi simțit încântat să găsească o compatriotă și fericit de interesul pe care compatriota îi l-a arătat. Nădăjduiesc că nu i-ați povestit niciodată năzbâtiile pe care le-am spus despre el. Zău că n-aș putea să jur. Și faptul că v-a oferit cu sub numele de Lord Ratwain, dar e îngrozitor. O să mă urască de moarte. S-a purtat oare ca un dușman? Nu, trebuie să mărturisesc. Atunci? Așadar e la Paris? Da. A stârnit vâlvă? S-a vorbit despre el timp de opt zile, răspunse Albert. Apoi a avut loc în coronarea reginei Angliei și furtul diamantelor domnișoarei mar și nu s-a mai vorbit decât despre asta. Dragul meu, spuse Chatea se vede cât de colo că Monte Cristo ți este prieten și că îl tratezi ca atare. Să nu credeți ce vă spune Albert, doamnă contesă. Din potrivă, nu se vorbește la Paris decât despre contele de Monte Cristo. A început mai întâi prin a-i trimite doamnei d'Anglar niște cai de 30.000 de, de franci, apoi i-a salvat viața doamnei de Vilfor, apoi, după câte se pare, a câștigat cursa jochei clubului. Eu susțin, orice ar spune Morser, că în clipa de față lumea se mai ocupă încă de conte și că și peste o lună tot de el se va ocupa dacă va continua să facă excentrități, lucru fără de care de altfel mi se pare că nu poate trăi. S-ar putea, glăsui Morser. Dar până una alta ia spunem: Cine are luat loja ambasadorului Rusiei?" Care?" întrebă contesa. Aceea dintre coloanele de la rangul întâi. Mi se pare complet renovată." Așa e," observă și Chateau -Renau. O fi fost cineva acolo în timpul primului act." Unde?" În loja aceea." Nu, n-am văzut pe nimeni," răspunse contesa G. Așadar?" Continuă revenind la ceea ce discutaseră mai întâi. Crezi că premiul a fost câștigat de contele de Monte Cristo al dumitale? Sunt sigur. Și că el mi-a trimis cupa? Fără nicio îndoială. Dar eu nu-l cunosc și tare am poftă să-i o trimit înapoi. Să nu o faceți. V-ar trimite alta, cioplită în vreun safir sau scobită în vreun rubin. Așa se poartă el. Ce vreți? Trebuie să-l luăm așa cum e. Albert se ridică cu gând să se întoarcă la locul său. Când am să te mai văd?" îl întrebă Contesa. Dacă mi voi veni în pauză să vă întreb dacă vă pot fi de vreun folos la Paris." Domnilor," spuse Contesa, îmi primesc prietenii în fiecare sâmbătă seara în strada rivoli numărul 22. Iată-vă înștiințați." Tinerii se înclinară și ieșiră. Când reintrară în sală, Văzură publicul de la parter, ridicat în picioare, cu ochii ațintiți asupra unui singur punct Uitându-se și ei intră acolo, văzură că în fosta lojă a ambasadorului Rusiei Intrase un bărbat de vreo 35-40 de ani, îmbrăcat în negru și însoțit de o femeie Înveșmântată într-un costum oriental Femeia era nespus de frumoasă și purta un veșmântat de bogat, încât, după cum am spus toate privirile se întorseseră într-o clipă spre ea. Ei, făcu Albert, e Monte Cristo cu grecoaica lui. Într-adevăr, era contele cu Eide. Peste o clipă, Eide atrăsese atenția nu numai a parterului, ci a întregii săli. Femeile se aplecau peste lojă ca să vadă cascada de diamante strălucind sub luminile candelabrelor. Actul al doilea trecu în mijlocul zumzetului înăbușit care arată, când sunt de față mulți oameni, că se petrece un lucru deosebit. Nu se mai gândi nimeni să strige tăcere. Femeia aceasta atât de tânără, atât de frumoasă, atât de strălucitoare, era cel mai deosebit spectacol care s-ar fi putut vedea. De data aceasta, un semn al doamnei Danglar îi arătă limpede lui Albert că baroana dorea să o viziteze în pauza următoare. Morser era prea bine crescut ca să zăbovească atunci când i se arăta limpede că e așteptat. De aceea, la sfârșitul actului se grăbi să urce în avan scenă. El le salută pe cele două femei și întinse mâna lui Debrei. Barona îl primi cu un zâmbet încântător, iar Eugenii răcea la ei obișnuită. Dragul meu," îl întâmpină Debrei, ai în față un om la ananghie care te roagă să-l ajuți luându-i locul." Doamna baroană mă întreabă într-una despre conte. Vrea ca eu să știu cine este, de unde vine, unde se duce. Și pe cinstea mea că nu sunt deloc caliostro ca să-i pot răspunde. De asta i-am spus. Întrebați-l pe Morser. El și-l cunoaște pe Monte Cristo ca pe buzunarele lui. Atunci ți s-a făcut semn să vii. Cum se poate când ai o jumătate milion fonduri secrete la dispoziție să nu știi decât atâta?" Se miră baroana Doamnă, răspunse Lucian Vă rog să credeți că dacă aș avea eu jumătate de milion la dispoziție L-aș folosi pentru altceva decât pentru informații despre Contele de Monte Cristo În ochii mei, Contele n-are alt merit decât că este de două ori mai bogat decât un nabab Dar i-am dat cuvântul prietenului meu, Morser Întrebați-l, pe mine nu mă mai privește un bab sunt sigură că nu mi-ar fi trimis o pereche de cai de 30.000 de mii de franci cu patru diamante la urechi de câte cinci mii fiecare. Diamantele sunt mania lui, râse Morser. Cred că le poartă totdeauna în buzunare așa cum le purta Potemkin și că le seamănă pe drum așa cum semăna de gețel pietricele. O fi găsit vreo mină, spuse doamna Danglar. Știți că are un credit nelimitat la soțul meu? Nu, nu știam, răspunse Albert, dar așa trebuie să fie. După câte l-a anunțat pe baron, are de gând să rămână un an la Paris și să cheltuiască vreo șase milioane. O fi șahul persiei călătorind incognito. Ați remarcat cât e de frumoasă femeia aceea, domnule Lucian? Întrebă eugenii. Într-adevăr, domnișoară, numai dumneavoastră puteți fi atât de obiectivă față de celelalte femei. Și Lucian își duse binoclul la ochi. E încântătoare," glăsui el. Domnul de morse știe cine este femeia aceasta?" Domnișoară," răspunse Albert, răspunzând întrebării puse aproape direct, știu și nu prea, ca despre tot ce privește personajul misterios de care ne ocupăm. Femeia e o grecoaică." Asta se poate vedea lesne după costumul ei." Așa că nu-mi spune nimic în afară de ce vede toată sala și vedem și noi. Îmi pare rău că sunt un ghid nepriceput, continuă Morser, dar trebuie să vă mărturisesc că la atâta se mărginește toată știința mea. Mai știu, printre altele, că e muzicantă, fiindcă, într-o zi, când am luat masa la conte, am auzit sunetele unei guzle care nu putea veni decât de la ea. Așadar, contele primește... Întrebă doamna Danglar. Și încă într-un fel splendid, vă jur. Trebuie să lândem pe Danglar să dea o masă în cinstea lui sau un bal, ca să ne invite și el. Cum, ați merge la el? Întrebă Debrei râzând. De ce nu? Bineînțeles împreună cu soțul meu. Dar contele acesta misterios e neînsurat. Vezi bine că te înșeli râse baroana la rândul ei, arătând spre frumoasa grecoaică. Femeia e o sclavă, după cum ne-a spus el însuși la dejunul dat de alber. Îți amintești, morser. Trebuie să recunoști, dragă Lucian, că are mai degrabă aerul unei prințese," spuse baroana. Din o și una de nopți." Nu zic din o și una de nopți, dar după ce poți cunoaște o prințesă, dragul meu? După diamante, nu-i așa?" Și ea e acoperită cu diamante Ba chiar are cam prea multe Observă eugenii, Ar fi mai frumoasă fără ele Căci i s-ar vedea gâtul și mâinile Care au o formă încântătoare Artista O vedeți cum se pasionează Făcut doamna Danglar Îmi place tot ce e frumos Răspunse Eugenii. Dar despre conte ce părere ai? Întrebă Debrei Mi se pare că nici el nu arată prea rău Contele? Răspunse Eugenii ca și cum nu se gândise încă să-l privească Contele e foarte palid Tocmai în paloarea asta se ascunde taina pe care o căutăm Spuse Morser Contesa G pretinde că e un vampir S-a întors contesa G? Întrebă baroana Iată-o în loja de aproape față față cu noi, mamă Spuse Eugenii. Femeia aceea cu păr blond minunat e ea da, da, în cuvință doamna Danglar Știi ce ar trebui să faci, Morser? Porunciți, doamnă Va trebui să-i face o vizită contelui de Monte Cristo și să ni-l aduce aici De ce? Întrebă eu, Jenny. Ca să vorbim cu el Tu nu ești curioasă să-l vezi? Absolut deloc Ciudat copil, murmură baroana Cred că s-ar putea să vină el singur, spuse Morser Iată, doamnă V-a văzut și vă salută Baroana răspunse la salutul contelui și îi zâmbi cât putu mai fermecător Haide să mă sacrific, spuse Morser Vă las și mă duc să văd dacă am să-i pot vorbi E simplu de tot, du-te de-a dreptul în loja lui Dar nu i-am fost încă prezentat Cui? Frumoasei grecoaice Nu spuneai că e o sclavă? Da dar dumneavoastră pretindeți că e o prințesă Nădăjduiesc că de îndată ce mă va vedea ieșind, Contele va ieși și el Tot ce se poate, hai, du-te Mă duc Morser salută și plecă Într-adevăr, în clipa când trecea pe dinaintea lojei Contelui, ușa se deschise Contele îi spuse câteva cuvinte în limba arabă lui Ali, care aștepta pe coridor, apoi îl lope Morser de braț Ali închise ușa și rămase în picioare dinaintea ei În coridor, în jurul Nubianului, se adunaseră o mulțime de oameni Parisul vostru e un oraș ciudat, spuse Monte Cristo Iar parizienii sunt un am de oameni curioși S-ar zice că văd pentru prima dată un Nubian Iată, uite cum se îngrămădesc în jurul bietului Ali, care nu înțelege ce au cu el Eu îți garantez un lucru dacă, de pildă, un parizian s-ar duce la Tunis, la Constantinopole, la Bagdad sau la Cairo, nu s-ar strânge lume în jurul lui. Pentru că orientalii dumneavoastră sunt înțelepți și nu se uită decât la ceea ce merită să fie văzut. Dar credeți-mă, Ali nu se bucură de popularitate decât fiindcă e al dumneavoastră și fiindcă în momentul de față sunteți omul zilei. Adevărat? Și cărui fapt îi datorez favoarea asta Dumneavoastră și vă nici vorbă Dăruiți cai de mii de ludovici Salvați viața soțiilor de procuror regali, Puneți să alerge sub numele de major brac, Cai pur sânge și jochei mici cât o mai muțică În sfârșit, câștigați cupe de aur și le trimiteți femeilor frumoase Cine n ți-a povestit toate nebuniile astea? Pe cea din mi-a povestit o doamna de anglar, care abia așteaptă să vă vadă în loja ei sau, mai bine zis, să fiți văzut acolo. Pe cea de-a doua am citit-o în jurnalul lui Boșam, iar pe cea de-a treia mi-am închipuit-o eu. De ce i-ați spus calului numele Vampa dacă doreați să rămâneți necunoscut? Adevărat, a fost o imprudență, dar ea spunem, contele de Morser nu vine din când în când la operă? L-am căutat din ochi și nu l-am zărit nicăieri În seara asta va veni Unde? Cred că în loja baroanei Ființa aceea încântătoare care este cu ea îi e fică? Da Te felicit Morser zâmbi O să vorbim mai târziu și mai am anunțit despre toate acestea Răspunse el Ce spuneți despre muzică? Despre care muzică? Despre aceea pe care ați ascultat-o până acum, mi s-a părut foarte frumoasă pentru o muzică compusă de un om și cântată de păsări cu două picioare și fără pene, cum zicea răposatul Diogene. Dragul meu, Conte, s-ar părea că dumneavoastră puteți asculta când vreți cele șapte coruri ale Paradisului. Într-o oarecare măsură pot. Când vreau să aud muzică din cea mai frumoasă Viconte, Muzică pe care niciodată n-a putut să o asculte vreo ureche de muritor Atunci dorm Atunci trebuie să vă simțiți de minune aici Dormiți, dragă conte, dormiți Opera n-a fost inventată pentru altceva Nu dorm, fiindcă orchestra face prea mult zgomot Ca să pot dormi somnul despre care vorbesc Am nevoie de calm și tăcere și mai îmi trebuie un oarecare preparat Faimosul Hașiș, în tocmai, Viconte, când vei dori să asculți muzică, vin să iei masa cu mine. Dar am și auzit? Atunci când m-ați invitat la masă, răspunse Morser. La Roma? Da. Ai auzit gust la Eidei? Da, biata exilată se distrează uneori cântându-mi cântece din țara ei. Morser nu stărui mai mult. La rândul său, contele le tăcum. În clipa aceea răsună soneria. Mă spuse Montecristo pornind spre loja lui. Cum să nu?" Spune-i contesei G. complimente din partea vampirului ei." Dar, baroanei? Spune-i că, dacă mi voi avea cinstea să-i prezint omagiile mele chiar în seara aceasta." Cel de-al treilea act începu. Între timp, sosi și contele de Morser, așa cum îi făgăduise doamnei de Contele de morsări nu era dintre cei ce stârnesc vâlvă într-o sală, de aceea nimeni nu-i observă sosirea în afara celor din loja în care luă loc. Totuși Monte Cristo îl văzu și un zâmbet ușor îi flutură pe buze. Cât despre Eide, ea nu vedea nimic atâta timp cât cortina era ridicată. Ca toate firile primitive, Eide iubea nespus de mult tot ce se adresează urechii și ochiului. Al treilea act se scurse ca de obicei. Domnișoarele Noble, Julie și Leroy își cântară ariile obișnuite. Prințul de Grenada fu înfruntat de Robert Mario. În sfârșit, mărețul rege pe care îl cunoașteți, făcu în conjurul sălii, ținându-și fica de mână ca să-și arate mantia de catifea. Apoi cortina se lăsă, iar publicul se revărsă imediat în foaier și prin coridoare. Monte Cristo ieși din lojă și se ivi peste o clipă în loja baroanei Danglar. Barona nu-și putu împiedica un strigăt de surpriză amestecat cu o ușoară bucurie. Poftiți, domnule conte, îl invită ea. Abia așteptam să-mi unesc mulțumirile verbale cu mulțumirile scrise pe care vi le-am trimis. Vai, doamnă, tot n-ați uitat nimicul acela? răspunse contele. Eu îl uitasem. Da, dar ceea ce nu se poate uita, domnule Conte, e că a doua zi ați salvat-o pe buna mea prietenă, doamna de Vilfor, din primejdia în care o turau chiar ca ei dăruiți. Nici pentru asta, doamnă, nu merit eu mulțumirile. Ali, Nubianul meu, a avut fericirea să-i facă doamnei de Vilfor acest deosebit serviciu. Oare tot Ali mi-a salvat fiul din mâinile bandiților romani? Întrebă Contele de Morser. Nu, domnule conte, răspunse Montecristo strângând mâna pe care i-o întindea generalul. Nu, de data aceasta primesc mulțumirile pentru mine. Dar mi-ați mai mulțumit odată și le-am primit atunci, așa că mă simt stânjenit să vă regăsesc la fel de recunoscător. Doamnă baroană, faceți-mi vă rog cinstea de a mă prezenta domnișoarei, fica dumneavoastră. Ea vă cunoaște, cel puțin după nume, căci de vreo două-trei zile nu vorbim decât despre dumneavoastră Eugenie, continuă baroana întorcându-se spre fica ei Ți-l prezint pe domnul conte de Montecristo. Contele se înclină Domnișoara de Anglar și înclină ușor capul Ați venit împreună cu o ființă minunată, domnule conte, spuse Eugenii. E fica dumneavoastră? Nu, domnișoară Răspunse Montecristo, mirat de naivitatea nemărginită a fetei sau de uimitoarea ei îndrăzneală. E o sărmană grecoaică și îi sunt tutoare. Cum o cheamă? Eide, răspunse Montecristo. O grecoaică, șopti contele de morser. Da, conte, spuse doamna Danglar. Ia spunem, la curtea lui Alite unde ai slujit cu atâta glorie. Ai văzut vreodată un veșmânt atât de minunat ca acela pe care îl avem dinaintea ochilor? Ați servit la Ianina, domnule Conte? întrebă Monte Cristo. Am fost general inspector al trupelor pașei, răspunse Morser, și nu ascund că bruma mea de avere se trage din dornicia ilustrului șef albanez. Priviți, stărui doamna Danglar. Unde? îngăimă Morser. Acolo, spuse Montecristo, și, cuprinzându-l pe conte cu brațul, se aplecă împreună cu el peste marginea lojei. În clipa aceea, Eide, care îl căuta pe conte din ochi, îi zări chipul palid alături de morser. Priveliștea o împietri pe Eide. Ea se plecă mai întâi ca și cum ar fi vrut să-i mistuie pe amândoi cu privirea, Apoi, aproape numai decât, se trase înapoi scoțând un strigătând de ajuns de tare, ca să poată fi auzit de cei din imediata ei apropiere, precum și de alii, care deschise ușa de îndată. Ia uitați-vă! Ce i s-a întâmplat protejatei dumneavoastră, domnule conte? Parcă s-ar simți rău," observă eugenii. Așa e," spuse contele, dar nu vă speriați, domnișoară. E idee foarte nervoasă și deci foarte sensibilă la mirosuri." Un parfum care nu-i place e de ajuns s-o facă să leșine Dar am aici leacul, adăugă el, scoțând o sticluță din buzunar Și după ce o salută pe baroană și pe fica ei cu un singur salut Monte Cristo schimbă o ultimă strângere de mână cu demorsări și cu debrei Și părăsi loja doamnei Danglar Când se reîntoarse în loja ei, ei mai era încă foarte palidă de-abia se ivi că ea îi și prinse mâna. Montecristo observă că mâinile fetei erau totodată și umede și înghețate. Cu cine vorbea acolo, stăpâne?" întrebă ea. Cu domnul conte de morser, care a fost în slujba ilustrului tău tată și mărturisește că lui îi datorează averea sa," răspunse Montecristo. Tică losul," glăsui Eide. El l-a vândut turcilor." Iar averea e prețul trădării. Nu știei asta, stăpâne?" Am auzit vorbindu-se câte ceva încă din epir," răspunse Montecristo, dar amănuntele nu le cunosc. Vin, o fica mea. Hai să mi le povestești tu. Trebuie să fie foarte interesant. Da, da, vin dată. Cred că aș muri dacă aș mai rămâne multă vreme în fața omului acestuia." Și ei de... Ridicându-se repede, se înfășură în burnusul ei de cașmir alb, brodat cu perle și margean, și ieși grăbită tocmai când cortina se ridica Zău dacă domnul de Monte Cristo nu se poartă altfel decât toți oamenii, îi spuse contesa G lui Albert care se reîntorsese la ea Ascultă cu sfințenie actul al treilea din Robert și pleacă tocmai la începutul actului al patrulea Capitolul 16. Jocuri de bursă La câteva zile după întâlnirea aceasta, Albert de Morser îi făcu o vizită contelui de Montecristo în locuința acestuia din Champelize. Acum locuința căpătase aspectul de palat pe care contele, datorită uriașei sale averi, îl dădea chiar și celor mai trecătoare locuințe ale sale. Albert venise să reînnoiască mulțumirile doamnei Danglard. De altfel, Monte Cristo primise mulțumiri și printr-o scrisoare semnată Baroana d'Anglar, născută Ermin de Servio. Albert veni în soții de Lucian de Brei. Acesta mai adăugă și el la cuvintele prietenului său câteva complimente, neoficiale fără îndoială, dar cărora, datorită spiritului său de pătrundere, contele nu putea să nu le bănuiască sursa. Bacherii se păru că Lucian veni să l vadă în boldi de un dublu simțământ de curiozitate și că jumătate din curiozitatea lui pornea din Chosé d'Antan. Într-adevăr, putea să-și închipuie fără teamă de a se înșela că doamna Danglar, neputând cunoaște prin proprii ei ochi interiorul locuinței unui bărbat care dăruia cai de 30.000 de mii de franci și venea la operă cu o sclavă greacă împodobită cu diamante de un milion, Dăduse ochilor prin care obișnuia să privească, sarcina de a-i aduce informații asupra locuinței contelui. Dar contele părea că nu bănuiește nici cea mai mică legătură între vizita lui Lucian și curiozitatea baroanei. Ești în relație aproape continuie cu baronul Danglar?" îl întrebă el pe Albert de Morser. Sigur, domnule conte, știți ce v-am spus." Va să zic că tot e vorba să se facă?" Mai mult decât oricând," răspunse Lucian. Afacerea e ca și aranjată." Și Lucian, socotind fără îndoială că după ce aruncase o vorbă, avea dreptul să rămână deoparte, își puse monoclul cu margini de sidef la ochi și, mușcând măciulia de aur a bastonului, începu să facă ocolul camerei, privind cu luarea mintea armele și tablourile. Cum?" Se miră Monte Cristo. După câte spunei, n-aș fi crezut că lucrurile au să se înfăptuiască atât de repede. Ce vreți? Lucrurile se desfășoară pe negândite. În timp ce noi nu ne gândim la ele, se gândesc ele la noi, iar când ne întoarcem, ne mirăm singur cât de departe au ajuns. Tatăl meu și domnul Danglar au servit împreună în Spania. Tata în armată, domnul Danglar, la aprovizionare. Acolo... Tata ruinat de revoluție și domnul Danglar, care în ceea ce îl privește nu a avusese niciodată avere, și-au deschis calea. Tata spre cariera politică și militară, care e frumoasă, iar domnul Danglar spre bogăția politică și financiară, care e mai mult decât frumoasă. Da, da," spuse Montecristo, mi se pare că domnul Danglar mi-a spus ceva despre asta când am fost la el." Apoi, aruncându-i o privire lui Lucian, care răsfoia un album, contele a adăugă. E drăguță, domnișoara Eugenie. Mi se pare că Eugenie o cheamă." Foarte drăguță sau, mai curând, foarte frumoasă," răspunse Albert, dar de o frumusețe care nu e pe gustul meu. Sunt un netrebnic." Vorbești de parcă ei fi soți.” Oh," făcu Albert, aruncându-i la rândul său o privire lui Lucian. Știi?" continuă Montecristo coborând glasul. Nu prea îmi pari încântat de căsătorie." Domnișoara d'Anglar e prea bogată pentru mine și asta mă înspăimântă," răspunse Morser. Ei, aș, zâmbi Montecristo, nu-i un motiv serios. Dumneata nu ești bogat?" Tata are vreo cincizeci de mii de livre venit și poate că o să-mi dea și mie vreo zece sau douăsprezece la însurătoare." E cam puțin." Recunosc cu Monte Cristo. E cam puțin mai ales pentru Paris. Dar bogăția nu e totul pe lume. E mare lucru să ai un nume și o altă poziție socială. Numele dumitale este vestit și ai o poziție socială minunată. Și apoi, contele de morsări e soldat și e plăcut să vezi unindu-se integritatea lui Bayard cu sărăcia lui Duguesclin. Dezinteresarea e cea mai frumoasă rază de soare în lumina căreia poate luci o spadă nobilă Mie din potrivă, căsătorie asta mi se pare cum nu se poate mai potrivită Domnișoara Danglar te va îmbogăți, iar dumneata o vei nobila. Albert clătină capul gânditor Mai e încă ceva, spuse el Mărturisesc că îmi vine greu să înțeleg sila față de o fată bogată și frumoasă Continuă Montecristo. Zău, sila asta, dacă e într-adevăr, silă, nu vine toate numai de la mine. Dar de la cine mai poate veni? Mi-ai spus doar că tatăl dumitale dorește căsătoria. De la mama. iar mama are un ochi prevăzător și sigur. Ei nu prea i zâmbește căsătoria noastră. Nu știu ce are împotriva familiei Danglar. E lesne de înțeles vorbi Montecristo pe un ton puțin forțat. E lesne de înțeles. Doamna contesă de morser care e distinția, aristocrația, finețea în persoană, vă e oarecum să atingă o mână de rând, aspră și grosolană? E firesc." Nu știu dacă o fi chiar așa," răspunse Albert, dar un lucru știu. Mi se pare că de se va înfăptui căsătoria aceasta." Mama va fi nefericită." Încă de acum șase săptămâni trebuia să ne adunăm și să discutăm, dar am avut niște dureri de cap. Reale?" întrebă Monte Cristo zâmbind. Sigur că da, fără îndoială teama, așa că întâlnirea a fost amânată încă două luni. Nu-i nicio grabă, înțelegeți? Eu n-am împlinit încă 21 de ani, iar Eugenina are decât 17. Dar cele două luni se termină săptămâna viitoare. O să trebuiască să ne hotărâm. Nu vă puteți închipui, dragă conte, cât de încurcat mă simt. Ce fericit că sunteți liber.